په ان هم من وافقه تعام هو تامین الملایک کهې غفره لوو ماتهقد دو من زمب ففی وا قالی دا قالل ایماغیرل مغضو بیامر غالینتهو امین په نه هممن وافقه قوله قوول ملا کې غفره ما تقد من زمب پهفی او رال بخاري خا دا اممن خاري الملا ک د قمې نو فمن وافق تعیننو خو تعامین الملاې قې ف له و ما تقد دو من ځم دی مسله د خیرتمانځ کې هغه چې کمدننو شروع وه تموت ل کې خیرت ممسلهغام بهیان شوده تعین د فاات او وررسه چې کم دینو د فاتحه خلف الامام داغی مسئلہ ذکر سواق ده آم فاتحه نرستو آمین وائل آغا تھی کمدنو سنت تھی داغی مسئلہ تھی کمدنو دی حدیث مبارک کرالا و دی او روایت کی ادری روایتو نراج مکڑی دی دري روان ته نه چې کم دنو راځه مکړی اامين مختلفی مختلفه مسلې دی یو وا مسله دا اغا تلفظ د اامين ته اامين تکه څنګه ویلې کیږي و مسله دا حکم د آمین حکم د اامين او در او مسله د د او د جاهر چې دی کې اولا کم یو دی جااهر اولا دی او کیر اولا دی اولا مسله تلفوس چې دی په دی کې مختلف ق مراغلی دی یو علیفې مخې ته همزهه نو دی کې دولو غري بلمات والقصر سر دویم چې دی مییم دی د میمکیم دولو غري ب تشرید ديوا تخفیف دولو دوه کې زه بوره شو شوتهشی شو سالور و کېبلمتد دی تش دا ډیر خ نه دیډ وجه دا ده چې دا چې کمدونې سفیل رمم راغلی دی واللهل نو هغې سری مشابهات را ځي هغې سره مشابهات را بالمد تخفیف دا د ټولوونه اولار دی بلمتد تخصفته ټول نه سرې اولار دی امین ټول نه سری اولار دی امینم جایز دی اوام می نوم دا لغت ممسله زمہ خبره پدې کې هغه د معنا چې دې لفظ معنا سلام دا اسم فعل له یو معنی د ذکر کې چې استجب دعا انا یا لازم دعا قبوله کړه استجب دعا انا د دې باندې دا الله هم ام منا به یا یا لم ترفته د خیر اراده وکه مغ ترفته د خیر اراده وکه درې ممانه دا درې ممانه دا مستجب دعا انا ولا تخیب رجا انا دعا ام و امیدم ام ناکام کاما اما امیدم ام ناکام کاما اما دویم د حکم د آمین آمين ویل سنت مؤکده دي اکلف خاري فاتحه وي او سامعي واوري نو امين ویل سنت مؤکده دي سنت دي مؤکده دي سواب ختبه د جمعين د جمعې په اوتوباکي وخت د جمعې کې چې کله چې کمدنو دنو فاتحه امامو ویلا نو په مختليانو باندې امين ويل په ځړ کې دې پخلی باندې وي ځکه من دمر راغلی دا اذا خرج ال امامو فلا صلاه ولا كلام په ځړ کې به پخلی به نه بقایاد دین ایلاوہ اکم زی هم فاتحہ سکڑا واو ری دا یا او ویل ایمام ارچم امولاو ویل قاری ویل آمین ویل سنت کی. آمین ویل سشدی سنت کی سنت موقع دا دی آمین ختمت دعا نبی ریسلام فرمائی د آمین دعا محر دی آمين د دعا سره موهر ده امين ختم د دعا موهر ده د دعا نو حکم دې څون ماته موققه ده اوس بل خبره اي ويه نو جهارن دي کسرن دي احناف او موالک اغی سر تا مصطحب وی دا یو خبر وو ری که دا مسلا دا اولویت او دا غیر اولویت تا فسر بانی ام دا دوارو طرف اتفاق تی و جهر بانی ام دا دوارو طرف اتفاق تی تی جائز دوار ری و جواز د دوارو طول سو ری پی پااق دی صرف او صرف د اولا د غیر اولا مسله ده نو احنا پووي چې اولا سررن او سر دی او سره د موایک نو هغوی دا وويامین دي په چپ وویل شي تعامین دي په چپ شي دویم چې دی شوافی او دی حنابلہ حنابلہ چې کوم دنو هغه وي د حنابلو د شوافیو شوافی قول قدیم ای امام او مقتدی دوړه د جهارن ایمام او مقتدی دوړه جهارن وي امام شافعی قول جدید داله قول جدید چې ایمان نه جاهرن وي او مقتدیان نه سرن وي امام دې سو وایي جاهرن وي او مقتدیان نه سرن وي شوافی او په نزد مفتابی قول, قول قول قدیم نه شوافی په نزد مفتابی قول قول یم دی نوای دا چې هم دی چې کمو سووکو میان په جارووي او هم دی سر ایمان په جا ووي دواه دی چې کمو په جاهربانې سکې جااهراندي ووي دواله خو بیا هم سره د کتابونه د نه ځه رمو فرید قائل ني ځه رمو فرید سنني قائل ني کله کډم رجا روکړې شي کله هغه دې دبیبي په صرف چخه کې ګونډي اېڅ کې و لوی راړې توبلې وې دوم رجا لري دوم مزایحو د شوارفیو دلیلونه د سوم د څهار قایلی هغه یو د دلیل پنځ کې د کمنګ روایت وی کمنګ دا روایت وی یاداوار پتی ولا کبستیک دا هر ولندر ور مولا تعالی ذکر کړی دی په جاهر چې کوم روایت دي کوم کې صحیح جاهر دي نو هغه نه دی او کوم صحیح دي نو سریح نه دی زه جاهر کم سري دای شي کوم استلالات کول کوي یا کو سریح نه ني جاهر په کې صراحتن نشته او کوم په کې سریح دي نو هغه سنه نه ني سریح نه دی ها آئینی دی ای کیا سنت کی مسئلہ یا مانا کی احتمال دی نو لکر دین استدلال لی او امام بخاریم تزور کڑا دی نا روایت راور دا دی او پرجمت البادوالا قائم کڑا دی باب الجاہری برطامی بابل ندیوی بخاری کی جاہر دی بخاری کی جاہر راغل دی تک تا بخاری که ده خو حدیث کنه ده تا بخاری تر جمعت الباب اجتحاد د بخاری ده اجتحاد ده و مجتحید فبل مجتحید بان حجت که ده لی نشی ناو نیمان بخاری خفل اجتحاد ده باب الجر تراجم دا بخاری د اجتحادات دا بخاری دی دا من بخاری چه ده دا استدلال کرده اگر وترجمه الباب کلیه کلیه چلاګه زما پنځ استدامه سره وروسته زه کوي تراجم په خول بخاری فيه تراجم هي فيه خول بخاری فيه تراجم هي د имаم بخاری په قتدا و استشهاد ټول ما په تراجمو کې نه هدي وړنا تراجم د بخاری حلقو دا اهم چیز دی علاګه د حدیث نه دقه استدلال имаم بخاری څنګه کوي و دی بانی شاولی اللہ رحمه اللہ و رساله نکلی دا و البخاری باندی او نور امدائی و, و مارکت العرام موضوع دا او پرادیسو کی حضرت شیخ العدیس دی براحمه اللہ و تعالی و دیر قیمتی طریقی سارا تراجم حل کا و لی امام بخاری تراجم بے دیر مزیدار ہوئے و دا دیر اہام موضوعی ندادا امام بخاری و اذا امن الامام فامنوا دا کله حدیث نه استدلال ل امام بخاری بر وی لید باب الجهر بیت امن او استدلال کی ددی چې کینه پرستا اذا امن الامام فامنوا چې کله جهر امام کاو همون امام, امام بخاری نه تاسو کو بیا اذا امن تا جسو کله ایمان څه کوي جاهر کی بیا دیتی کی ویلو ته ساده ته اذا امن ام الا امام با امنو ام بس او خاصم سقو جاه صرف خلقو ته عمره ویل پکارو چی امام ما مينو ی خوب تاسو هم سرې امين دي بد ویل پکارو چی امنو ام تاسو وای امين وای بد دې کله کدی اذا امنه کی ته زروتو ساو وینځید چې دا ظایت روایت وت خذاقالل ایماغیر مضوبلی هم غین په قو ین د فقولو عامین نهې ما بخاري جارته کوي ثابت اصللی دا دی په قولو نه چې ثابتوي جار ثابت د فقولو ره برکه همم نه دم بیاثاج کې جار ثابت کې پرته را روان دی دزار کارل ایم اوسممیله علیمن حې ده فکول ورب بهنا لکل هم بیا د فول ور بهنا لکل هم نهد ابت کې قپلې دغ خپله خو خو سیح ایت سره نو سر اییت به سره نو رځین استلاال کی ر نه لکه کی استال کېږي دنه کی سپډ استال امام چې امین ایمان په مزهوي ذکر چه اذا قال الامام و غیر المغضوب علیه مرد و علیه و دی نو نبی رسلام ہوئی چه دا کلتاس وو ری و دکر تیم بگا ایمام و آمین و ایلتاس و سوائی آمین و ای دینه دینا خسر معلومی گی دینا خجاہر نو معلومی گی و ایگه کنا نددین ایسی گمدنو استدلال ایسی گمدنو نسای کی گی اغه په جار کې به سپرده په داري وایي تاریخ نه ده صحیح ده بالکل پس نه تاریخ نه نه تاریخ نه البته احناف وی وسره دادی فمن وافق تامینه تامین الملائکه د چارج هر کل فرشتو سره سسو برابر سجدہ کوي پرشتین شوی امین وایي میچ غي امین وایي دبدہ د ټول چاري تراسو شو برابر شو او توافق چې کمندونو چې کامل موافقتي تو کامل موافقت هم چې کمندونو کو کین کړي ضمان کې او ان چې کمندونو پکه کړي هغه یې سم وې پهې وې او اځېټ ټم په وې هغه د ولادتوالین په سکه وې اتایب نو الرجالین په سیو هغه یې په ټوین تاسو په د چې کامل موافقتي اده و صرف پټم کی موافقت نه لري په وخت کې و صرف پکې کوم سره موافقت نو کامل موافقت پرای شي تدینه خسره ثابتي کی جهار کو نه ثابتي بهرال د حدیث نه د استنباط مسله ده نو کته زمای استنباط نه معنی زاستا نه معنی د ظدوره مسلهونه وونه نه لکه استنباط کو کنه لکه د حدیث کی خسري جاره نشته صحیح جرح و تصدیق ہے استنباس کہ ہے پس استنباس کہ امام بخاری کہڑے ہے در دینہ شگرد امام بخاری پوهسه کڑے ہے دی نو باساون ملتے دی دی ملتے دی تراصحاب اوپن اسو ادارہ صحیح و صحیح نو دس تک قسن دیوے دا ورسیدے اگر دې مون غویلم نه ورزا قال غیر المذوب علی المرذال او دو د بکا او مساله را بل روایت چی کم دینو نوائل ابن حجر روایت چیز نمبر تکایی ده چیز تا پس لسانی سره ری وانوائل ابن حجر چیز تا قالا سمیت رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ما وعردل نبی علیہ السلامنا نبی علیہ السلامنا مواردل قراء غیر المغضوبی علیہم ورغو علین غیر المغضوبی علیہم ورغو علینی ہوئی فقال آمین و مددہ بیہا سوتہو ما آمینی ہوئی آوازی پیوگت کو مد بیہا سوتہو نبی علیہ السلام سامیوت و رسول صلی اللہ علیہ السلام قرآ غیر المعضوی بی علیہ ملعظوالی فقالا امین ایک نبی علیہ السلام نبی استدلال یو داری چه قرآ دا غیر سامیوت و وامی وریدل غیر المعضوی بی علیہ ملعظوالی مواریدل و آمینی ہوئی آمین بی مواریدل و خیرہ خبرن چدا وریدل سو و سو جاہ دی حُجر اللہ دی و سره دا موږ ماده به حاصل تو او یو روایت کې راولې دي چې رافع به حاصل تو ما سره بیا حاصل تو ښه واې رضی الله تعالی او چې د یمن شاهزاده او د یمن سو شاهزاده او د سیراتو او نبی رسول الله صلی الله خبر ورک شه یمن شاهزاده را روان نه او پرصفا کی استقبالولو کو خدای ته استقبالولو تکو هکو چې لکه دې خوشاله شي او د یو رب نبی علی سلام ترته را کړی دا وروغنه تیر کړي یو رب نبی علی سلام سره تیر اکلیدا دغه نبی علی صلوات سلام سبق خو سبق وا تخاو د کوم ورو ته و خدام چې ونزالی په آمین وید دا دی غبارا اصان توجیح او دی ابن عمر توجیح دی حدیث تر و سرر آغلی دی یعلمونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الاسماء والکناہ کی دا ریویت سر آغلی دی یعلمونا رسول اللہ صلی اللہ د وسلم دا دی دا پار آمین پا تیزہ ویچی منکہ بس لکه صنعت صنعت کې دمر مطلب غنځ په دوستو هم خیر ده ولکه د هغه څه کومه د بي او بارا او د صحابو نن نقل شي کومه ده ما غدار چې لي علمنا دایو چت ک په او د دین د پار شي مون کوهي مون ته څه شي هل علمنا دا جار د تعلیل لپاره دی روایت یو جواب کوشه ڈین ڈا دے ڈین ڈا دے روایت ڈوائل ایبنی حجر ڈا یو سفیان کردے رئے یو سوہبہ کردے رئے ڈا سوہبہ پر روایت کی داری ڈا سکم دیولی او د سفیان پر روایت کی داری ڈا خافیہ دے ہا ساؤتا ہو ڈا خافیہ دے ہا ساؤتا ہو بیا زی کم راواله راوالا زی صندت استیراف نو دو شعبه پا روایت کی شکم کی جار دے شکم کی سشی دے جار دے شکم کی جار دے نو آغی کی استیراف اکورا چې شکم نسفیان پا روایت کی خفا دا نو آغی کی چې کم نسو چې استیراف اکورا نو سندن استیراف نامر ابن امباسام اودام ابن اباسه او د هجر ابن عباس او د هجر ابن ابي عبد الله دا غیج په مننهو په منسک د واسطه مثاله ده د شعبہ په روایت کې انقطاع ده د سفیان په روایت کې زوتی خبره کوي موږ لا کله خبرې کوو د شعبہ په روایت کې د تر اصله انقطاع او د سفیان په روایت کې څه ده زوتی او روایت او د وایست دی یو دی اوس کېلی شي ور ت را کړي ده په یو م نبی نهبی اسلام خفا سره ولي او په بلچیم کې جار سره و چې دته سره پوخې چېد د س دیام دی په یو کې به جار کړري بلکې به قانون کړی نومنږ احنافواو چې جار تعلیمن دی اوسف قانونن دی سر سر قانونن دی او جاہر چې انہوں دا سشیدے آلی مننے خبرہ ختمت درینی اور روایت تے دلتنے دے ذکر کرے دلتنے دے ذکر کرے روایت تے ابنی مادرے او پانی کی دید جاہر والا وستلال لے رینا کہ نبی صلات و سلام آمینوی او صحابو ورپس سووی آمینوی او پت رجل مسجد جمعات فکرانگه دو جمعات شدو ارتجل مسجدو جمعات شد کرنه رسو شو فکرانگه فکرانگه دو جمعات حبر وانه پوش شوی دم روایت چلی نولاکا داغا تاریب إلا نا غریهکه دا موضدي وای دی او له پ خفه بکې دا دی چې کم جوماتته ل کوې چې لکه د چار چا پیره پهکې کان ح ده که نهکهول جممات شوي چې مجوي کانوي بکې په کانی ک ګونته کېږي پ مکی منگا پا باول موازی کی والمزد یوم ایزین عریش جمعہ خسو سفر رو بچی برا سفر یو کتشی کیوی ندا کاند کم جانتا پیدا کائی دا پاکی اللہ تی سدی خفیہ دی دا پاکی اللہ تی خفیہ دی دا پاکی اللہ تی خفیہ دی دا پاکی چاہ خفو جمی پشپکی جو کڑو و لکا پیکری و تا کڑو نو لکا خلک و بادام خلق پوئی کی شکران سن کی گی لے داې و سر رالوو قابلې س نه دی استال نه هغې نه دی استلاالو پری شي احن چې کمدننو هغوی چې کم کاین د سریر دي کمم خلک د سر کاین دی نو هغوی یو وي چې دغه نو دا زکر دیکھا دوا دا نو که زکری نوم قرآن کریم کی ویلی دی چه لکواز کو ربکا فی نفسکا تزور روو دون الجهر من القول بالغدو بل نو اصل پاسکارو کی خفاض نو بیاستر اصل شو بیا تشو اصل شو او کامین دعاوی نوم قرآن ای کریمو ایلی دی چه او دهو ربکم تضر رونوا انهو لایو حب المعتدی او معتدی کې لکلی دی چه الجاہر و بد دعا چه چگی ووا نو لکا بیان چه کم دنو امام بخاری دی آتوا اصفر نکل کرده چه اطای ابن بی ربا حویلی دی چه اتامین دعاو ده تامین ده شیده دعا دا او قد دعا کی بیاس تیرا لکه دې جار کیږي نظر رد وځي کیږي نو سر سره اصل نو احنا په سر اصل نه سر سره اصل جار هغه لری دا غیمون انکار نکو په غو طالب امام راغلې قانونا قانون نه راغلې نو قران کریم دا وی سره په دی دلیل له آثار په وسره دی ور دي ته صاحب د ساجین او آثار دی ور دي چغيبه څه کوم څه کو سرکو بن ترقه امام مالک تعامل المدینی له دلیل ورگی راغم فسر سره قائل بل بن ترقه دا اصحابو مسلمین چې کوم چاونې وقوفه په پای کې عمل پچاوه فسرو رضی وجه نه امام بوہنی فز کم نه رو سر قائل له شاول الله رحمه الله تعالی او چې داسوار امامان راځه چې بکاو مساله بغیر ته سنت قائمه نو دا سنت د سری قائمه دا سُننت قایمه وی نو بیا وی د ویک نور خبرې نی په کار لگا دای له ترجیح ور غول په کار نو د بیل غادي نظر اولاده چې خپل اندره مولا یو ځای کې ذکر کړی وی امین بستر سیر وی همنه ډهکا ه امین دلجار وی همنه ډهکا ه لکه امین تیسری قسم جوه وی و همنه کبي نهي ډهکا جو امین بشر ه امین کیه بشر امید پهکې د کم نه راغې لکههشرر والله چې کمو پهې وای نه ده. دی دا زې په کې د شر د پاهوي نور تاسو ل بیا ډیرې خبري د غا په تا یادي دي مختصر داهسې مختلف غونته کې د امین مساله چې کممونږ وویلله سواې دغه دی امین ویل په کار دي دا ځان ده کوې ځان ل ځان لسه کوې دو توپیک در ک رهګرانه دیره زما دغه دغه دغه کله چې کوم نه دا ویلی شي چې بس دې ز دوا نشته دې ز دوا نشته خو زما ګلکل دواګان نه پرې پروتل افسوس خبره د پریبان نه ډیر افسوس خبره لکه فرض مصصې زما په 65 تم لري یو مصصې دوا نشته هغه په هیڅ خاصه لگا ذکرم نشته دواو نشته کوم مسنون اسکار دی هغه کوم دواګان نشته لکه اللهم اين يا لذكرك او شکرك اګون چې کاندونه مونږه نو وایي دا ډېر زغایې دا معلومات را تدېری او عمل بنې شي کوله بس دا زمونږه دایلی مو د عمل تطبیق نه راځي دا چې ته برابر شي نو خو به دا لګون دا چې محنت په کار د لريبان مونږ وایي دا به شي خېښته وي دا ویني شي خړپټ وي دامل مصیبت تلک پیغمبر علی السلام په سنت باندې عمل کړي شي خړپټ دی و داغا خپلو نه کار نه کوې او بللووم چې کمدن راغې نه بند کې لکهه یا س دو نان سبي لا شي پلو نه کو بلوم بندکې افسو ته به دیبانندېپله اسلا ډیره زیاته وروي ده هغې نهمون غا لو په کله یو تک کې او خل بل د ته پلانکې دا په پلانکې دا او په پری د پلانکې چې سټی کې به تګځانته وو سې د سن ته څو را لکه تا څوکړو د تاړه دمون نه د رضمون سوه س پریدو او که سره ځ علم می پریدو خ راته پې چې دا د نهبی سلامات سلام س خ پې بیا مونږ پریدو پر وااف نه کوو نهمون د حرام ارتکاب کوو د حرام ارتکاب کو د ځې کو خ د رې ر کوو په خپله درو واو بت کوو چغړی کووښې کم نرو دغا او پییک روغون دی م لووبون سر کې ته پیکر په کاي په دی با زار روایتونونه واو راجا محسن ولکه د واجب کون نومین بکم دیوې د واجب کون نومه هاي دوا کای امین اخرت هو ایا اخرت یامین هو نو ثوابه نبی رسول الله مغفر له ما تقدم من ذنبه وجدارت کل در توافق د ملائکه سره شوه راغه مدد التشبه بالملکوت علا او التشبه بالملکوت راغه نو به اهمیت کمېږي دلته به اهمیت کمېږي و غفره لهو ماتا قد من منزم ده داشت کلت برابر سو دی طرف تب ده گناهونو شرح سکی گی کمی گی مشتبه تا اللہ مواب کی یاداره چکم قوت ده گناه ده آقا با اللہ کم کی آقا با اللہ رب رضی سکی کم کی وانا بی موسیٰ لشاری داری ویعت منگا ویلیو مسئلہ پاکی صرف دعوی تفاقیم و صفوفکم چونکہ پاکی باب قائمی گی اقامت و صف دا بهرو انشاءالله دی چې کوم مسیل لي نو با بهته چې را روان دے کی اللہ اکبر دی هغې ک به وواو الله خبربر دی دواه ووي زل معضولی م فکول وواې فضا کببره وا کاه کب, کب بیررو لږه مسلهوامه پهل ایماهرخه او قبل لکوم رخه او قبل لکوم فقاله وسلم ف تیلکه ب دا مختلفی اعمال دا ایمان په ایمان سره دا په معه د معري که په معه د فې که په معه د سري دا مشهه مسله دا مشهه مسله ده چې اعمال د مختلفی یو فدارې چې دا په معه د سريه ساديمه لکه امام لمختو کی او مختدی رشتو کی مطلب دا رس امام لخصات پیر کونو مختدی دی یارو كله سی لارش ز کدی وای اسنا چې دې دی مختدی نہ سلاڑشی امام نہ سلاڑشی مخ کې لارش او مخ کې توبانی و عبرو سرا روان دیر دی وروشوی و هم قوالہ دې داو دا دا دا معنی معلی ما بالکل درست دی بالکل سہی برا لګداری ایمام او د مختلفې یو منځ دی په چې څنګه ایمانځ نو فورې سوکي درم کول داې چې دا په مع نه د فې تعقیب معل وصل اگر ایمان لارو مد د ورپې جو زورر لاړ شي برغ نه ورپ زیله ترې ووررکې به معفاله ایمان منی فرهیم اوله وطال وي به معفا کې یو یاره د تقریم ده بل تکلیبی مالای ساق تے ستا با سپر تا لگی چی در دا ڈائریک براغ جی معیت گراند دے عمل تیم کدلے نشی او بل گیر رچام دا تا تقدم دا پا ایمام بانی چی ایمام نا بس شي مخ کسی مانا دا سممہ کی تاسو خود تا تقدم احتیاط که وی او اثنه چی ایمام گرندے وی آو دا مقتدی روکن رسو دا روکن دا چانا واقع شی ایمام نا واقع شی من دا خبر ایمام پر معید که رو کن واقعه نیشی خطره دا پکی صحیح کنا زمانگی سبنور با والی خود رو بخی آغا تا با مونگی باوا تا دی امام نمخ که دی آغا دا تو لگ بطی مخ که تا نو وی بچه وی دارکان زوانان نی وی چه مخ که دینا نزم نمخی را لرن رازی وی چه مخ که دینا نزم نلواپات را لما خیلتو کی گی رازی وی زده لگ مخ که زمه چی غره تو خبر اداседа چې تی سي نجي امام مؤقت امام ولا وقت مخه لږی راشي نو ما نه فایچ دي حدیث نوم دا معلوم ني شي زہ کله پر اور ورک فقط زیرو پرش وې دیره معلوم ني او تل ک به تل کا یعنی د ایمان د لغ marked کې دل شریک نه دل سې لغ marked وړلار کی یعنی روول و لږي تاسو به ې د ایمان دا ستو کې چې کوم دي دا ستاسو د روستتو کېدو د واجه نه دي چې ستاسو چې کممو ایماهته او قبل ل کوم یاخ قبل ل کوم روو به یم ل مخکې و رام لم مخکې شو که نه یا او قبل ل کوم فقا سر فاصل کوې قال اذا ثمی اللہ اومن حمیدان فَقُولُ اَلَّاوْ مَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ دا آمونویلو کی دعا بے ہوئی تو دو یعب اے وی اعتزی همجی اللتي امام دے شابٍ ژا ایمام دے چی گو اون رہوی سمی اللہ اومن حمیدان وربنا لکل احمد اللہ اومن رَبَّنَا لکل احمد يوئی نیستمعßerdem اللہ偎لJA کم اللہ, اللہ باقبولیت کو کی تاثلا رہا تاثلا رہا با اللہ سو فایذا قرءف انفتو کلا خیرت کی نطاش گندنو غلی شی عربی قضا دا قال کړه نبی صلی الله علیه و سلم یقرأ فی الظهرین فی لو فی الظهر الاولین نبی سلام ما ذو باش پخین په اولو دو رکعات کی فاتحه و الا و او دو سوره تا دو دو سوره تا نا ولا ک په ار کې یو سورث په یو کې بل بلکې د پاتېین شو پاتې ح شو واره کا اوینې د مل کتاب او په روپنو وره ګ کې به صرف پاتې حله ص شوله پاتې حله سې آیا ته احیانن مونږته کله کله ی اوه قانون چې کندنو نه نو د اسپخین په موې دا داې چې دا مو خ دی که نهه نه د دی ماسوخین مازی کری آزو سرری دی حیلی کنان جاری دی خواه از مانگا قاری سمچی دی اگر در چل که آنو بیمانا رزی جو اندخو زندگی خلا کنان از زحاب مخاری چه آنگا مترادی پلپاس دکر که دا د ماسوخین مو سرری دی می یو قولن قانونی تو ذرو قانوني ذرو خو کله کله به جهارو کو د دې لپاره د نبی اسلام زندګی د تعلیم او صحابه تلکسو کی عالم کی تر کدا څه ذکر کوو وقطول فی الرکته الاولى مع الصیل فی الرکته الثانيه اوله رکات په لګو ګو د دو ناس صاحب نو یاو په دک شانتی په کاردا شوال نه رکات لګو د چانه د دو نه ایمان سر ب کرت په یو مقداری ایمان بهنیفې پووي و دواه کرا د ونه رتونونه یو شانمي نو کرتته په یو داومره کو پوې که نه خو دومبیره کار چې اوګ دی نو دا د سناو د ته اووز دولې سری اوګ دی لومبیره کار ک استنا په اووز په ز کې سناو په اووزو نو دې لمبيره کات په لوګو او په بل کamo دا سناوی او تاسو په مقدار باندې خو دوه رکاتونه په مقدار د قرأت کسری یو شان و او هکذا ثلاثر او هکذا فصلی قرآن سیدی خو درې قاره کونه او د قیامت رسول الله ممبا اندازہ کو قیامت نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ماسخینو ماځګر نو مونږ اندازہ وکړه قیامه فی الرکاتین التول لین و الظهر کی قدر اخرات حلیف لامیم تنزیل اس اجزا سیسپن و اندازہ را دیر سوائیت و نسوہ حلیف لامیم تنزیل سو را دی. دیر و فی روایت فی کل رکات قدر تلاتین آیا فہر یہ رکات کی اندازہ تی کمدن و دشا و حضرنا قیامه فی الاخرین قدر نصف من ذالی او رستانو دوکه با دا غیب و نیمه بان نیمه. اگه بسه بان نیمه بان نیمه. سیده کنانو. مدا غیب و نیمه ده دیسه نیمه سوی. پینزلل ده. وو نو ویوکی وو بلکه نشی داره ایرده شنسوشی. پینزلل اسفو کننبسه. او جو نسوی. مرستانو دوکه دا دوارد آگه پان نیمه. اگه دوارد یوره تکتو. نیمه بان ن و حاضر ما فی رکزین اولین من الاصر علا قدر قیامی فی الاخرین من الزهر ده مازگر موسکی و ده یا رکات که به ده رستانو ده زهر ده دو هم رکار کهو و سر صورت شکنه پور شوی کنه ده مازگر پر رنبنی زنی دی رنبنی و پایی که ده زهر ده ماسپخین ده رستانو دو ده یا رکات پر ده دو رکات هم رو فانتا دوال رکاتونو پندر آیا تونو گنا و دمتا یو رکات سشو پندر آشو مجیو رکات سشو پندر آ پاتحا شو و سرسششو سورت شو اول کے پاتحا و سششو نبرستانی رکاتونو کی سورت نیشتا دے کارتس چواتتا سوائی علا قدر قیامی پیلوکرین من الزور و پیلوکرین من الاصل علا نسی من زالی وان جاور وان جاور ابن ستا م کاکانه سلام نه نور تقریاً باب کې چېکې مسله یا پوور شو بګستره په زارې چې نوبی سلام کو و سرتونو کې کم ویلري پرستتو قاده راځې یو اولاوي او جواز وي اولا داه چې پوور صورتت پره کات کې ویل شي یا په دوه کار کې ویل شي یاره دا داای نه شروعکه شي د په یو راتګ کې څو ویل شي تببل کې ویل شي کني ما کې پات شي خير ده وصله کوم صلصله کې راتو شي صلصله څو شي دا غي ده لپاره فلستو ادي سره روان نه او اولادا چې درstar په مانځکی د صورتو هوجرات سواله سوراینا سے آ ته پوری یا ګورو جوړه مدا چې کمونو مفصلات کې تر شي مفصل ذین لري اور صورت په دوره کاټونکی و یا یو یو را کاټ کې بل بل را کاټ کې د موسم په لحاظ باندې خلکو د نشاط کو لحاظ باندې تکا سوره حجرات و نیم دی اور کاټ و نیم نه بلکی وای سوره کاف و نیم دیو کې و نیم نه بلکی وای تاسو او کنا خلقم خو ته نديرو ایه ګره په پوره سورته اور کاټ کې و پوره سورته بلکی وای په خو دا صورتنااضاته پورې پوری مفصلل لي یا تر برروه پوری بهنا بر اختلا او د معوط پهموننس کې دا د تار د منځو د معسوط پهمون کې د معسپخیت په موننس کې یا د مازیګرم ځې ووي چې هغې کې د تارې مفصلل وي نه او ساتې مفصللته دا یا د اب نه یاو رو کواله سورۃ الزمر شروع کی اویا تے گندنو تے غروش نا پر سورۃ غاشیہ پوری توری غاشیہ پوری نا بَیینے پوری توری بَیینے پوری دا گندنو اوستات مفصل لی دا ما سوتن منس کی یو سورۃ تو ټول یو کنی مئی اتا بسوا توالا نیمکانو نیم یو کیوای نیم ا ذشن سکو وی رتم کنی میو کیوای نیم بلکی وای سوره غاشیه نیم ځانې یو ګواینې بل کیو یا او اعظم کې یو قاری سه مستمکه شو ما خاموس کې سورې غاشیه ویلله نیم یو سورې کې نه ریکارڈ کېنیو کی بل کیو یا د زموږ ختم غنښل څه وړې په زموږ علاقه کې داخلق د دا ماستون په منځ کې ویې په داخلق ده دا ماستون په منځ کې وقارې څخه پخپوم شو چې لا کومه داس خبرې و زره بشارت دي کلیوارم هغه دې ګمده نه فلکه طبيت خاطا تا فلکه دایلي ماته دا خبرې او په او په دغه کې کوم نه ما ساهر کې ماخام کې تر سوې زلزل نواله تر اخره پوری شروع کیږي ترې زلزل نشي کوم نه دغه صورت نه دیو ماخام کې کله کله وروه شروع کی او دغه په صورت اقا په کې ستي شروع کی داني ميو کې وي نیمبل کې وي لکه اور لوی لوی سره آیه رو کو غانه وکي سكي شروع کي دا غانه دي دا اصمنون طريقہ دا صدا اصمنون طریقہ جوازانه خبره دا اېغه جواز قرآن مجید جي رکم جوهانو آهي اېغه بلاکاب بمزمونا دا حياتونا دا دیر خنري لکا دیر خنري پر سوت آیات دا کي راضي دشام کي ماته مستمق کي سنو تر يہ تر مستمق کي اس اربعو مسج سهر مسکی سورہ زلزله او سورہ عادیات کې وی سحر په مسکی تر جسنګه مس ختم کو نو وصوی شیخ سبزادغه پيشاب انار ویبل راځي په قوله کو یا قبل بیگابي سورہ سورہ زوحه په مسکی ني ماکړي و یو زمو ملګري ما خشه ما خاموس تا نوغه سورہ زوحه په مسکی ني ماکړي و نیمه اوره کاږي سورہ زوحه ها یا قبل زوحه و ايتا چې کندروي سحر د اشر میراب او ایسمایل مریسی او پو میراب که دروازه و او نیخ پوکورت و او دک پشاندی بل رضا قوم نرازی او او قبل طالبی قوم نغکرده لکه چرحی پکرده این سوک نمستنم خیدی جور زمد مستمخ کشم ما خواه مستمخ کشم نما دا غوی دا از صورت حج دا, دا جنت آیات نیوی این اللہ یز خیرون لزین آمنو از صورت محمد د جنت آیات نیوی یو ایرکات کمی یو ایات بل. خیر خیر خسود ورس ورسې ماستن چمونزه شو ماستن بیا مستزم وخت بیا نه چې بل ځین څه ځای وی ورته آیا ځنه میویا ځنه یو ځنه بل ځنه بیا کړه مدرسې پروت شه څه پکې ناشتو زه کته کېنا سم شوګو کې او ما له خپل غواړسته په پټن مې کېو خپل ما له پچا دې کوله او څه خپل مخ دي څه چته لري دی دا له وګې دغه بمبارې شروع شو پېتا له تکړه دا سبا پهنه وبکولې تی په مفتي کته شي کار دغه اوسر څخه تکړه یدا حدیثو کې چې راغلي دي چې ساره مفصل او تیوال مفصل او سات مفصل دا تڅېد راغلي تڅېد راغلي که له یو ځای نه آيا کله بل ځای نه آيا کله بل ځای نه آيا ته انا وې تاسو بل او او هر ماله سورتن له اندینار دی ماله موسکی غلطی دی دا سانه اولی غلطی دی اذا څه غلطی کیږي څه وای نه کوم سکو دا توانی دا وسنه غلطی دی وای نه غلطی دی دا چې کمندنو کوم سکو دا قران دا ډیر اهم شی دی کته یو ځنه قران ځنه قاریاں د څه ځکه تغفر دی کنه تک الا رحمتا منا و متا الله هیڅ ته کنه یو ملګرو په رحمتان ته داغه وقفه کو بحث ای او الا رحمتان است که سنا پری خداو municipalities سره ما درځاو ما الله داغه د دې باندې پاجي نه پاجي په پخورا کاوګل راکاته یا ورو ونول دا درس دغه کای وختونه بیا کای لکه چې ربتی نه صدغی نه نه خیال ساتل چې ګمنه پکاري او لویت ځان لشي او لویت ځان لشي نو خیر دی اولویت هم یو کار دی اوس وخت خلک کې نن تاسو دداوی شرافامیا نته مې یاد دی یاد دی زمو فرق نه معلومي تعم الله صرف تاسو مثلا دغه دې دای دې کومس کې وایي چې نشه نه یا تاسو نه سني یادني غلط دا هم په کار دی لګه کنا اللهم ترکه په یو غلط شوبلا وایونه وایي درپسې اوهات ته یادې کنا لکه مطلب کې دغه ومن نو دا لګي احتیاج چې کومنه پکاري هر مسکې صورت سوپ دوه غک شو دتننګه مونځ کو کارې ته را ش ل خو داسېغلط واچ راته موپې نه ما چې را خوبم لا شو او کېنه ته چې دا پر ما ماته ک نه وا سره چې صف ل غور وای ته ما سر دوه شو ما سره د ماته خو خپلې غای معلوم وي چې دا زید دا داایېغل کړي لک چې یو دې ومان ازلم دا فماني سراي فمان ازلم ماني سراي الله الکذب او يداي الاسلام داغه دې کې يومن بل زیاد کړو مم منه صدا سوقت کړم او بل مه حل ادل لكم مال تجارت فيجيكم بزي حل ندل لكم ول داړه د پتو چې غلطه خو مې دا غږ دا يومه تکراه هغه غلطه نه وتاونه ویله موږ کې مې غلطه ویله لکه هغه نه غلطه بیا وایا که ما بیا ویلې زما غلط اوریدلی و ما ته ونه ویځه تا د چويلی و زما غلط اوریدلی و سید الله نیمه ښه ده شما مخې ورو نو حل ادلکو مېره ده کې خیره غلط وای په زو ځدی م غلط دیلې به چې ما یاد کړه غطا غلط یاد کړه پرمجد مې راوازه تا انو وی کوه حل ویژه سیدا ولاو دشا دراجه ناپاکاری مزذره هم سين دي دی دي کې نور صورتونه لري چې دا وایي دا موایي صورت پیاص حدیثونه سننه مرته قاعده ویله چې اولویت ځان نشي لري جواز نشي دي کې کومه خام چې مرثلات راغلي راغلي وي مخام چې وسره غلي مرثلات ضروري دي چې ټول صورتي باقام کې ویلي او سي سره مرثلات په څکري ذا بين سمورا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الزوري بالليل اذا يخشى وفي روايه بسبه اسم ربك الاعلى وفي الاثر نحو ذلك وفي اصل اطول من ذلك ذكرت صار كدين لهو قد دارت صحار مركار مستدعى وان جابر بن مطيم قال سمعت رسول الله يقرا في التور المغرب بالطول سوره تور في مغرب كي ماخان کي گمنل صلي جواز دپارا دے عمومی قانون آکھ ساری بو پسلی آکھ ساری سو او دام زورنی دے جو تور سورتی توری سو کڑی سستلی سیسا بیل سلی دے جواز دپارا مخانم الفرل بنت آرس خار صلی اللہ علیہ وسلم یقراف ماخام کې مرسلہ تے اور فن ویلے وان جابر قال اکانم آزم نجبل یسول ایمان نبی صلی اللہ وسلم نبی علیہ السلام سرے دے ماخام مجسول ایمان نب نبی علیہ السلام <سؤال> سر مزد کو سمعیاتی بیا وراغی فای ام قومهو نقوم لئی بیا امامتیم کولا فسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نبی علیہ السلام سر مزد ماسکتا نکو بیا راغی قوم لئی امامتی و لکولا فقط تاہ بی سورة البقار نقب بقاری سر وغرا فان حرفر جلو یو سر ایتنا لاغ فسل سلام اغردو سول اللہ وغد وزان لیا غده کی کو وان سر بکورتا قال کوې و انااف تهته ماکت شويقالله والله مناپ نه او ققاسم دال به زن نه بیا سلامتهم پهله اوخت برن نه پهته له سلاملم راغ نه بیا د سلاات سلام نهرن په قال یا رسله لاې دخ رسله نه اسپ به نواز منږ د اوکو والی مون سره وخې د مجرات و نامه ل نهار د لړې لې نه د س نهوبڅ کوو را یا پټ به کوو پای نماز صلی الله علیه و آله اش ماستا سره مونږه کې نو وخت او ثم اتا قومه بیا قوم لراغ نو پخته ته بي سورته البقره او بقره یو ته پوری کړی دا تعاليم بقره په کې ویل کانا نبی علیه الصلاه والسلام ماستا متوجه شوته یا مواصطان انت ترکه بابا معنا کوله ولې پنجاب کاری دبی علیه السلام ماستا ویته ته پنجاب کاری اپان ن ته ې ګمدنو د دی نه خلکړون کوې داغ مطلب دی ته د دی نه خلک ب غواه کوون کوي چې ددين نه خلک کړی تته را شې وزو ح دا ووایه وو ها ووایهوللیلي یخشاه وایه په سب د هیث مربدي کلهله پ په یو سر د سرتوننوکې دانه چې لا سول ووایه په لکه مطلب شمې وزو ها کله ووایه و ها ووایهوللی زه یخشا ووا سررییل که نه په سب هی مبدي کلل مساله کو صحیح ده الیکا مقتدی امام لدم روغت مزنبه بخار چې خلق پیروستوسي شي هم شي چې هغه خپل قران په خیله ده دا چې کم دننه ده په کار چې دوه روغت مزکې لګم مختصر منځ سکی او کې تم سنن انداز کې چې اړیاز نشته مونږ پکې ویلو مساله دا ده چې دایو ځلې نبی السلام سره منځ کو او بیا واست قوم لوي وندع دو يوم مذذره لكوا مش بس نبي الرسول سلام صلى الله عليه وسلم وراغنا غلبنا فلو مد مختصر كما تنفل في ده كده راوي است نمونوا كده النبي السلام صلى الله عليه وسلم قال نفل كدي بدل الاستدلال النبي الرسول صلى الله بل شیراص النبی صلی الله علیه و آله علیکم کذغران کی گراشدن ته سوقه نبل وک 47 دی هغه په یو مسجد کې سره ایمان دی اته ما څو خې مزدلته کې فرض کپ یو بجې دغه مس په یو نیمه دی او دوی چې دا ټول خلک په خلقو د الله لپاره ولاو جمران نسکیه اجازه کیراشدې سره سوقه نبل وک او دا به می سنت شي هغه ماسپخینې زبې سنت پشي کونس وې او دا ولر څخه پیونې مجموعات تر څو موټر سایکل لاسره دلته په پرازو کومدې کنه جایسته نشته مشتبه کې بالکل پکې نشته ا په نسې نو کومه ځاځک لري نو بیا هغه یو مونږ ته یو ریواز ذکر کی شمعازو شي هغه زما فرزو زه نه پم نو کومه غاسو تاریخ ریواز پر نو موه چې دا هغه یو زا اتحاد د معاده اتحاد دي چې بل طرف ته سریف رو واییسې چل ایما مظامیننو ایمان زییموار دی او زیماواري کم زورې ده زیس نه شي کول زور وور د کمزورې کول شي او ځ دا دغ واخاییتې چې کو و یو موږزلی جاییزو فرتو بابر روانې با قاوي با او منسل له سلاتن مرتین او پارې کې نه راغلی دبلکل چې یو موږ زې په پرو په جاز نهري صحیح ده او دا نپل چې ماوي دا په اغه ځایم کې چاریپې نپل کول شو جائز وی کو نه شوې په یو ځای فرض وکړل کله کله د څوکي فرض او بیا بل ځای چاپسینه نفل کړي چاپسینه سکے نفل کړي دا جائز دی هغه مونږونو په شی نه کولای ورکوست وی جائز وی باندې واره قال samt رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ في لشاواتین و زيتون فما يما النبي عليه السلام خوش आवाज سوق نو لیدل فما سمع احدن احسن صوتا و جابر بن سمره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر وقاف بالقرآن المجيد بنا فيها وكانت صلاته بعد تفقيطا ذاغن الرستو بیت گبننو یادی اوغت مزنته بعد ما نه القرأت الرستو یعنی ګه پړو کو په سید ته ډیر ټیم نه تیراو حور باندې کوشن دومره نبی قیام کی وجہ سمرہ 13 برس ورو سرو کی ودما نبی رو عامره ریس تنو سمستر یقراو فالفجر والليل الاقص عبد الله ابن تایبی صلی الله علی رسول الله صلی الله بمکہ نبی علیہ السلام نو سحر مکہ کې وکړو پس ساته سورت المؤمنین سوره المؤمنون نشورو کو سردیجی جاء ذکر موسی و هارون 50 ایتونه شو دا غزکی تقریبا درې لوګانې سلو سلو لوګانې چې دغه ځای لارې کنه او ذکر ایسا هغه بالکل 50 آیات ته افادات نبی صلی الله علیه و سلم توګه ولاړم راهمون خطا چې مرهون خطا نه مېاله ترخې مخې دې نه کول پرګه زه پرمزه لوګو پر سورته مومنونه سلو رکوې دا وروه نه بولې نو زه توګه به راړم لوکوې کړم دومره معلومه چې سورته پنیمه کې پر حضور وسو جائز جوانما خویر دي که نه خان ې ور دا کاه ګان نه ويلم ی را ففضجر اوملجمعما پلاانې میل س د جوې په سهار وي صورت لی پلانین صحده په یور کات کوي او سرهارې به بل رکات کوې صحیح ده که نه نو بس خبره وه عالبانو په کار دي که نه داخواړ عمل کوي قال افضل ابو ذر النبي رافي قال استخلف مروان ابو هريره على المدينه مروان لوكيت ابو هريره بمدينه گورنر کو او پپر اللہ متي تفصل عندما ابو هريره الجمعه فقرا سوره الجمعه في سجدت الأولى نو من لسه كمرو دي جميع جمع منذ کو 24 رکعات ابو هريره سوره الجمعه ویلا او ببل رکعات کی ذا جاء المنافقون وی کوئی گیلہ منذ فقال سمیت رسولم بیمار ریدلی نبی علیہ السلام چیز ادوارا بے بی نو مالی من بشیر وی دا دی جمیمونز نه دی جمیر ساہر مرے دی, مر دی جمیمونز نو مالی من بشیر وی نبی علیہ السلام یکو فی لائی دیر و فی الجمع و افقرونو کیو دی جمیر برد و سب دی حصم رمب کلالاو دی که کل توحید دی اوالتاک حدیث و غاشیہ دی که ترخیبی للاخرت یعنی ام با اختر رضو ام با دو نو قرار بی حما فی سوالت ہے ام با اختر رضو اختر کم اس که دوار سورتو نوویل ام بیدو تکا جانا رینا ما سیدہ کنا چې دعوت شی اگر کو بی پویدل کنا زمون قسا لگان دی پوید کنا وانو بید اللہ امن عمر امن الخطاب آغاز کمانو فرمائی سالا بواق دلی ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيتر قال يقرأ فيه ما بقاف القرآن المجيد الساعة دا کول ویل دي لې پر پر دولو کې اوس راځي د کوم مینه ډګسوري اقا کوم قیامت ته قربت ستاره کوم څه دي تقريبا قیامت کې قرأتي رکعت الفجر صلوت سنتو کې دا ويلم دي قل يا ويل کافرون قل هو الله بای کا په دي او ما سفار سنتو کې دا ورفسیر روایت کې داونی چې د بقره دا یت کوو آمنا بالله و ما انزل لینا او د عمران دا یت یال کتاب الا طال ولا كلمه بيننا و بينكم مې یو ورکه آیات فلم شريف جايز معلومه شو کنه جواز پره کړه دار کا سفار پسنوتو کې دام کله کله وایي پس کو له کافرون قلوا لا حد پر دیر پر کیوں کوئی کرے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یفتت و صلات و بسم اللہ الرحمن الرحیم مضبط بسم اللہ نصورو کہو بسم اللہ نمی شورو کہو مغمق خویدی دی داکرات مسلہ را و روایت حاضر حدیث سن لیتے اسنا جہو بھی ذاکر نوائل ابن حجر روایت منگو گئی وان امی زہر قارا خرجنا من السلم ذات علیہ دن فاتحنا رجل قد علا حفل مسحلہ نا هغه جګړه د ګمونو وسوال د واي په له هوښ ماسي د کپزور غلاله نه وخته ډیر په بالا نبی اسلامي او جبين ختمه ډیر پاجا غوړي کومه ورې پیولو گا وکنا څه پیولو گا کومه ورې پیولو گا فقاره ذلمن القوم باي شي يختم قال بي امين نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم صلو المغرب بسوره الاعراف فرقها في بس په دوه رکعاتو کې وي مختصره ونده اور هغه باندې پوسه وختصر ما خاموس دا موي جواز دبره اکر نبی صلی الله علیه و سلم او ځبین خان خوانوک به نمیر قال كنت اقود الرسول صلی الله علیه و سلم ما نبي د اوس او خلکه یعنی مخیل من یولوا فقال له يا عقبه شسوق دغه خدمت تینه سو تطور ورک فقال له فرد او ک علامہ مکخیر صورتیں ضرورت دو کلی صورتونو نهخه ما دیر بهتر نبی دا نبی اسلام روحانی فائدہ ورته اثر سي زال فعالنی تعلمنی وقل اعوذ برب الفلق وقل اولو رب الناس بیا دې خبره په نقطې له دل پکاردې وقبه وي دا څنګه څنګه که چې له کژډي خوشاله شوهنی څنګه نبی اسلام دا د روطو پر چلاډي بهتر شې صورتونه وی وتا اوس کې په فلمي هنرني سورته به حمايت درنه نبي عليه السلام د اوللي زما چې زه به ډیر خوشاله یعنی په نقطه الیه رسو خوشاله دل به کارو چې ما د دومره خپل وظیفه نبي عليه السلام را کړه او زه دا را ډیر ساده خوشاله کارم نشم ما چې د نبي عليه السلام د تارمذ را خوشو صلو الله علیه و صلوه للناس په دک ځو د تارمذ سفر کیو کنه هلندوم نقولوا ذرب الفلاقه بيركات كيو قولوا ذرب الناس بل ركات يوې کده ویلو مقاله یو بما د اسوګتن څنګه پوری کتل چې خوشاله شمه په ملزومه نه ماده د زیادته استعمال نه فارغ کار کړه داغرم پس امره قال کان نبی وسل الله یوکرو فی صلاه المغرب ليله الجمعه دا جنيب پښپره باندې نبی عليه السلام د ماخام په منسکی قل يا أيها الكافرون قلوا الله أحد وإليو عمد الله نمسود قال ما <سؤال> أخصي ما سمية الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركتين بعد المغرب دا ذا نسو ميادة يعني دا شمير ما نعير دي نسو ميادة والي شمرة بير ذلا نبي عليه السلام ما خمف سنته نوك دا دو سنته دو قل يا أيها الكافرون قلوا الله أحد سليمان ميثار ويا نبي حريرا ما صلیتو وراہ دن اصبع صلات برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ندل دلی ما مجننے کر رسط دی اطنع خدیر مشابیو نبي آغد نبی علیہ السلام دمو شرد پلانکینہ قال سلیمان صلیتو خلفه ما دبس منذکر وفکانا يطویل رکاتین الاولین من الظهر ویخفف الاخرین ویخفف الاسر ویقرعو في المغرب باقتار المفصل ویقرعو في الاشعاب وسط المفصل ویقرعو في صبح بیتوالی تفصل دتیوال مفصل قدال نبی صلی الله علیه قانون سلم جدا قائمون لغا او بعده نصان تر جله او تانو روایت احکام څخه دنو مونږ غوایلو او دا ابو هرث صلی الله علیه و تانو دا روایت تر خپل ایمان ته ویل شوې لري ان ات ابن عامر بن بایز قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من المصلي يناجي ربه من گزار خپل رب سره جرګه کوي فل ينظر ما يناجي به او د غور چې په جګه کې پر خپل چګه پوهږېو نه پوهږې سری والله د روباو خو مبا دخورآ یو بل د پاره تیسې سپران مووائ ته یو چې ملګې کمرهې لا تعلیمان ځان له خبره ده هیپ د تعلیم کلاسونونه کې عالمان اجازت ورکه دی په لکه سرړی کمه ک ځان د بعدت تیلاوت کې د ول د فتی د ز نه کوې داسې تیک سره د کې چې بل لر او منس کشیو قرط کی نبلی و تقود دی قوان ابی حریر دار ریعتم ترشوی دی قوان عبداللہ دین ابی اوفا جا رجلن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقار اینی لحصتی و ناخوز من القرآن شیع دی ایس لقی کی مسئلہ دا مسئلہ نعاجز آنی القرط کیا او سرے در قرط نعاجز آنی قرط نصرے آجز یا دا ولدی یاروبې مسلمان شوه دی هغه واستکې نو چې تر څو پورې مهنت کوبای او چې تر څو پورې زوږ کړه نه لنداري وای په سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله هغه ته وي دا خدای شته زما شو وي دا دعا وکوي الله عمرحمني وافني واذني وارزقني فقالها كذا بيديه وقبذهما اغلا سلحسون اشارو کو افئی سیسو اما هازا فقد ملائده من الخیر نبی علیہ السلامی تا دا اخوال لحسنہ دا خیر نسکلو انداز اشارو کو اگر سیدہ مالا واغستن نبی علیہ السلامی لحسنہ دا خیر ننکلو امن عباسوی نبی علیہ السلام دا کس سب بی حصم ربکالعلاوی شان سبحان ربیالعلاوی ادا پا نفلو کی تراؤو کی جائز دی فرد موسکی چې کی امام سب دیس مرمد کلالا وي نو پڑھ رکی سبحان ربی اللہ علا ہوا ہے اور یا اچھ قادی تلاوت کی وقال سبحان ربی اللہ علا ہوا ہے دا رنگ ورپسی حدیث کی دی علیس اللہ بیعکم الحاکمین فلیق البالاہ وانا علا ذالک من الشاہرین دا فنفلو کی جائز دی اور سورہ قیامہ کی علیس ذالک بیقال قل امام فلیق او بهي يا ذي زمبادو يمنون قال يقولا من بالله فترى وكذا سي يا بخير پرزنا پنجادر قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم راستابي فقرا لهم سوره الرحمن نبيرسلام سوره الرحمن تلاوت کو من اول الى اخر فستكون خلق في ال ما تو ليله الجن کی پریا نو تو دا سوره دا سکرو داستا سوره نه خو پوند کله قل ماته و لا طوله سته مزدين ز لارسه ابي اي على ربكماتكذب ابي پيران و ما تداري لا بش من يامي كربنا نقذب یا الحمد يا الله منستريو نعمت تكذيب منكم ولك الحمد داخل چور بسوي لشي وما هو فرض و گنام وان مازن ابن عبد الله الجوهري من جوهنا اخبر هو انه سو وسلم قرات په ځینځل کې رکاتې نکیلته یې ما فلاډري یو سورث دوه رکاتونه کول جایز ده دا معلومه ده چې یو سورث دوه رکاتونه کې ویل سری جایز دي نو ده نبی سلام پیری رسول ګره فستای کړو پانور رکاراین دا بابا صدیق سره څل سوله صف قرائته هم د سوره البقره تر رکاتې نکیلته یې ما په ځونه کولای چې سوره البقره وینه ورس واره فراس ابن اراما حفظ سورت يوسف معني يذكر سوره يوسف ما گره کر دوسمان ميافان چې هغه به لري دير دي دير دي دير ستار پکې من کې کثرت ما کان يرددها سوره يوسف په دې مشکل دیوې د ما ده یاد کړو ما دنس کړو ارا ويرني ري يا صار الله وراو مر من خطاب الصبح فترى في و سوره يوسف و سوره ال حج کاو ودأسي قلو على نور قو قرأةً بطيئةً خبه دماغاً ما فرصة شيء فدماغا ما بسيور اكاد كي سلطي سكو بلكي هل هي بغلطن بيكو ودأسي زمون فسعر كي شروع قد شجي نور باندرباني ويكنو هل هي شراكو باندرباني ويكنو ها غير كان يقوم حين يطلو والفجر يبعاقوا بعده دقا سمت وصعر خطن انجب صلاح څخه دا اته لري قدرولو چې اورا دا څه لري چې تاسو خوایي اوبم دې بارا دا اورته اذن صدا نیمه بارا او که اته بسيطه خط دما دما ما ما دردان دې خو دما دما به وي او خامخا وخت مو درې دې غلطه پان ابرن شبا نو ایمان محمد شي چې شورول په دیاري او ختم نه پر راځي چې غداري عربن شبا نبیان جدي قال ما من مفصل لسوره صغيره ولا كبيره الا قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجل نبيي السلام يا ام به الناس خلقته به ديما امتي كولا والصلاه المكتوبه كي ده مفصلات نبيي السلام لكول اللي مسلم وعبد الله بن عتره ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه المغرب بها من الدخان ما دا څه پکې راځي لکه په حامي مطلب